Мисли от учителя за езотеричната страна на Стария Завет По засегнатите въпроси от Космогонията на Моисей, учителят на различни места в беседите хвърля по-малко светлина. Ще изнеса някои мисли по тези въпроси, изказани от учителя. За първата глава на Битието учителят казва Много трябва да учи човек, за да разбере вътрешния смисъл на тази глава. Разбере ли битието човек ще дойде до абсолютната вяра, с помощта на която ще съгради своя живот. Следователно, в нея е събрано много знание в малко думи. Първият Адам, който беше създаден по образ и подобие на Бога, беше добър и праведен. Обаче вторият Адам, направен от пръст, носеше греха в себе си. Затова се греши. И Ева, направена от реброто на Адам, също се греши. Вторият Адам не беше направен от кал, но беше направен от най-хубавата пръст. Частиците на тази пръст бяха издържливи и трайни. Когато човек се греши, те изгубиха своята чистота и трайност. Така се създадоха различните болести, от които днес хората страдат. Погрешката на Дам и Ева се състоеше в това, че не знаеха какво нещо е любовта. Те дойдоха за първи път на земята и не знаеха какво нещо е любовта. Те се оплетоха в любовта. Когато змията влезе в рая и излъга Ева, в душата на Дам се роди ревност. Ева беше кръстена на името на Бога, Ехова, Еве, Ева. Това е онази свещенна идея, която всеки човек носи в душата си. Две идеи има в света. Едната е Ева, Ехова, която съдържа всичко в себе си. Адам е символ на духа, на това начало, което създава нещата. Адам подразбира разумната душа, духа в нас. Това е Адам, а душата в нас, това е Ева. Вашата душа е Ева, а вашия дух е Адам. Друго положение. Вие сте умът, Адам, а вашата възлюбена Ева, това е вашето сърце. Първоначално Адам по естество е бил двополов и мъжът и жената са били в него. Той не се е нуждаял нито от мъж, нито от жена, но един ден намислил да се раздели на два полюса и да се ожени. Така той е подписан нов договор и стана еднополов. От тук започва началото на човешката карма, когато човек се е поляризирал и се е почнала борба за надмощие и власт между двата полюса. Когато Бог създаде първите човеци, той имаше предвид да им даде истинско знание, да придобият безсмъртие. Те бяха облечени в светлина и не се виждаше тяхната голота. Но черният адепт ги събуди преждевременно и те в този момент изгубиха светлината, с която бяха облечени и видяха, че са голи и се застрамиха. На тях беше казано да не ядат от дървото от запознаване на доброто и злото. Това дърво беше създадено заедно с Адам. Когато порасна Адам, толкова голямо стана и дървото. За първия Адам е казано, че е създаден по образ и подобие на Бога. А работите на Бога са величествени, а не като човешките. И затова първият Адам беше нещо величествено, и той и до днес още живее в Божествения свят. Вие сте деца на втория Адам, а не на първия Адам, синът Божий. Казано е в писанието, че Адам и Ева бяха поставени да живеят в рая. Според окултистите, раят е бил в астралния свят, и там е станало грехопадението. Оттам Адам и Ева, облечени в кожени дрехи, трябваше да слязат на земята. Кожената дреха представлява платта, в която астралният човек се облича, за да стане жител на земята. Казва се също в писанието, че райът бил ограден с четири реки, Съвременните хора търсят тези четири реки към Тигър и Ефрат, но окултистите поддържат, че четирите реки са в самия човек. Това са четирите системи в човека – венозната, артериалната, симпатичната и главно мозъчната. Тези четири реки, които днес функционират в човешкия организъм, ограждат рая, за който се говори в писанието. Тигър и Ефрат представят артериалната и венозната системи, а другите две реки са главно мозъчната и симпатичната системи. Така че четирите реки са богатството на човека. Те ограждат неговия рай, в който са насъдени различни дървета, между които и дървото за познаване на доброто и злото. В този рай беше поставен да живее първият човека дам. В една от реките е имало злато. Това е слънчевото течение, което тече в нервната система. Защото златото е емблема на слънцето в света. Всички тези енергии, които слизат от слънцето във вид на една река, минават през организма на човека. Земята във времето на първите човеци е имала друг облик. След грехопадението станал голям катаклизъм, който измени лицето на Земята. Тогава Луната се е отделила от Земята и това е предизвикало голям катаклизъм, който преобразил Земята. Луната се е отделила от Земята за да служи като една помпа, която изсмуква отрицателните енергии от земята, които действали вредно върху живота на земята и на хората след грехопадението. Раят, това беше една велика окултна школа. И двамата първи човеци бяха ученици в тази окултна школа. Единственото престъпление, за което ги изгониха от школата, беше лъжата. Тези дървета, за които се говори в библейската легенда, че са били в рая, не са обикновени дървета. Това са живи същества, различни култури от разумни същества на различна степен на развитие. Тези дървета, тези същества не са такива, каквито вие ги мислите. Раят, това беше една велика култура на миналото. И когато Адам и Ева направиха първата погрешка и нямаха смелостта да кажат истината, излъгаха от страх. Господ, великият учител на школата, който вижда всичко, разбра и ги изпъди от школата. И от 8000 години ние се учим да бъдем смели и решителни и още не сме се научили. Смелост и доблест се иска от ученика, че като направи една погрешка да се изповяда, че я е направил, а не да казва, че други са виновни за неговата погрешка. Така че Адам и Ева бяха ученици от първата окултна школа на Земята, но те бяха лениви и не учеха. И всичкото нещастие на съвременните хора се дължи на онази леност, която хората са проявили, когато са минавали през школата на сърцето и не са учили. Когато хората са минавали през школата на сърцето, са учили през куб за грош и сега трябва да служат със сърцето си, да проверят какво не са научили, за да го изправят. Дървото на живота, за което се говори в писанието, Представят целокупния космичен живот, на който всички същества, от най-малките до най-големите, представят части. По-низшите същества са в основата, в корените, а по-висшите – в стъблото и клоните. А най-висшите – в цветовете и плодовете. Думата дърво проистича от един стар корен. Тя не е славянска дума. Дървото представя онзи първичен божествен живот. Коренът на думата дърво проистича от думата дева. Тъй, че дървото представя първоначалния, божествения живот. И казано е в писанието, че фрая рая имало много дървета, от които било позволено на Адам да яде, но било забранено да еде от дървото за познаване на доброто и злото и от дървото на живота. Дървото за познаване на доброто и злото е свещеното място в човека, който е запазил от чистотата на своето свещено място, е добре. Пазете това място. Не казвам, че не трябва да влизате в живота. Влезте в живота, но не бутайте свещеното дърво на своя живот. Той е дървото за познаване на доброто и злото. То е свещеното дърво на рая, което не трябва да се бута. Провидението иска да научи хората да не бутат това дърво. Той дърво, от което беше забранено на Адам и Ева да едат, беше за боговете. За тези, които са достигнали до онази безпределна мъдрост, те имаха право да ядат от това дърво за познаване на доброто и злото. Като станеше възрастен човекът и на него ще да дадат да яде от това дърво, но той яде преждевременно от него и затова го изгониха от рая. Когато Господ каза на първите човеци да ни ядат от дървото за познаване на доброто и злото, това подразбира следното. От всички дървета на рая ще ядете, но от дървото, където се изисква отличен ум, където се изисква учител, да не ядете от това дърво. И тогава дойде змията, която беше учител на черното братство който предаде първите уроци на Адам и Ева и им каза Аз съм този учител, който може да ви научи как да живеете. И те го послушаха и започнаха неговото учение и за това ги изгониха от рая, окултната школа, за да отидат в широкия свят, за да се учат от собствените си опитности и страдания. Така че причината за излизането на първите хора из рая беше изкосителят, змията, адептът на черната ложа. Той започна да им описва красотата на външния свят, с което ги съблъзни. Обаче те не знаеха как да излязат от рая. Той им даде съвет да направят някаква погрешка, с което да проявят неподчинение на Божията заповед. Погрешката на Адам се заключава в неговото скрито желание да получи един плод направо от ръката на Ева. Той сам си късаше плодовете, когато пожелаеше. Но не беше опитал какво значи да получи плод от ръката на Ева. Тя възприе желанието на Адам и при първия случай, в който й се предостави, му поднесе един от плодовете на забраненото дърво. Не само това, но даже тя му показа как се яде този плод. Първа тя хапна от плода и после даде и на Адам. Щом ядоха от забранения плод? Царските мантии, с които бяха облечени, паднаха от гърбовете им и те се намериха голи пред отворената врата на рая. Първите хора бяха облечени преди съгрешението си с дреха, направена от светлината. И като съгрешиха, те изгубиха тази дреха, изгубиха своята светлина и оголяха. Първият грех се дължи на непослушанието на първите човеци. Ева съгреши със сърцето си, а Адам с ума си. По този начин те внесоха чущ елемент в живота си. Този елемент се е изхвърля навън, чрез страданието. Погрешката на Ева седи в това, че искаше да обича и друг, освен Адам. Този, когото Бог и беше определил. Тя искаше да обича и черния адепт, който влезе в рая и тя завърза отношение с него. Той каза, Вашият другар не е много учен. Занимава се само с зоология. Ела при мене. Аз ще ти предам по-голямо знание. Така че Ева имаше двама мъже. От първия мъж, черния адепт, тя роди Кайн, а от Адам роди Авел. Значи жената се греши в рая с любовни работи. Следствие на това ги изпъдиха от рая. И Адам и Ева се грешиха в рая, но причината за погрешката не е една и съща. Ева се изкуси от змията, черният адепт, тя повярва на думите й и яде от забранения плод. Адам пък се изкуси от Ева, от жената. Какво трябва да направят те сега, за да се освободят от погрешката си? Жената трябва да разбере характера на змията, с други думи, жената трябва да разбере естеството на животинското начало в себе си. Щом го разбере, тя ще изправи живота си. Ако мъжът иска да изправи погрешката си, трябва да разбере естеството и характера на жената. Под животински живот разбирам първоначалния живот, който още не е диференциран, не е организиран. Мъжът живее на Северния полюс, там е неговия рай, а жената живее на Южния полюс. Северният полюс представя още умствения свят, а Южния полюс – астралния свят. В разговор задават на учителя въпрос. Откъде е влязла в рая змията, която измами Ева, щом се знае, че раят е място на блаженство. Учителят отговаря. Змията представя обективния човешки ум, нисшия манас, както го наричат. Забележете, че змията дойде в рая след създаването на Ева. Питат. Защо не дойде по-рано? Учителят отговаря. Защото Адам имаше ум. Ева нямаше такъв. И змията, чернията, деп ти каза, аз ще се наместя в тебе, защото в тебе има сърце, а в мен е ум, който ти търсиш и така заедно ще вършим работата в живота. Ама как ще влезеш в мене, попитала Ева. Като ядеш от този плод, и казала змията. Пак питат, нали Ева беше създадена от реброто на Адам, учителят отговаря. Наистина жената беше създадена от реброто на Адам и той даде всичко, но не и своя ум. Той беше благороден, разумен, знаеше каква сила е умът, но не и го даваше, защото се опасяваше, че ще злоупотреби с него. Когато Ева остана сама, без Адам, дойде змията и предложи ума си, който Ева искаше от Адам и рече – Аз съм. Когато търсиш, Адам и Ева не представляват нещо цяло. Отношенията на Адам към Бога бяха такива, каквито отношенията на Ева към Адам. Адам не искаше повече да разговаря с Бога. Дотегнаха му разговорите с Бога и той се отказа от него. Господ тогава му рече, Ти се отказваш от мене, но и тази, която искаш, ще се откаже от Тебе. И наистина, Ева се отказа от Адама. Затова в сегашните времена всички жени се отказват от мъжете си. Когато мъжете поправят отношенията си към Бога, тогава жените ще поправят своите отношения към мъжете. Щом Адам пожела да се индивидуализира, да се почувства свободен, тогава и Ева поиска да се освободи. Тъй стои въпросът. По-ясно, по него не може да се говори, защото който е слаб, ще се съблазни. Учителят отнася първата глава на битието към живота на ученика. Той казва, когато четете първата глава на битието, в която се говори за създаването на света, там можете да видите пътя, през който човешката душа трябва да мине. Този път... Е път на зазоряване, защото човек минава от тъмнина към светлина, от смърт към живот. Това е мистично разглеждане на въпроса. В пътят на ученика, учителят казва, когато се пробуди съзнанието на ученика, той трябва да работи, както е писано в първа глава на битието. Там се казва, в началото създаде Бог небето и земята а земята беше неустроена и пуста, и тъмнина се носеше върху безната, а Духът Божий се носеше върху водата. И рече Бог да бъде виделина, и стана виделина. И нарече Бог виделината ден, а тъмнината нощ. И стана вечер, стана утро, ден първи. Това е работата на ученика за първия ден когато той влезе в новия живот, когато се пробуди неговото съзнание. Така че в живота на ученика, в първия ден на неговия съзнателен живот, в първия ден на пробуждане на неговото съзнание, ще дойде онзи страшен и велик момент за ученика, безмълвието. Никаква светлина няма да има около него и той от дълбочината на душата си от своята опитност той ще призове онзи невидим, незнаен Бог на вечността, създателя на всичко в света. Той ще го призове с всичката си душа, с всичкия си дух, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и ще каже, Господи, искам да те опитам. Един си ти, създател на всичко в света, няма друг освен теб. Ако ученикът може да призове Бога с тази пълнота, нейде да в пространството ще блесне малка микроскопическа светлина, която ще му причини такава голяма радост, че той изведнъж ще забрави всички скърби и страдания. Отдалеч някъде той ще чуе гласа на Господа, гласа на своя учител. Нали искаш да ме познаеш? Нали искаш да ме опиташ? Приготви се за работа. Настана първия ден на Твоя живот. До сега Твоята земя бе неустроена и пуста, и тъмнината бе върху бездната. Бог, който прониква навсякъде във всичко, Той е незнайният Бог, Той е страшният Бог, който твори формите, който се носи над бездната и над неустроената земя, която сега се строи. И рече Бог, да бъде виделина и стана виделина. Ученикът ще каже, тази виделина, която виждам там далече, да блесне в мене. И ако той е от избраните ученици, като рече, да бъде виделина, ще стане виделина. И видя Бог, че виделината беше добро и разлъчи виделината от тъмнината. И нарече Бог виделината ден, и тъмнината нарече нощ. И стана вечер, стана утро, ден първи. Денят започна с доброто, а нощта с злото. Този смесен живот на светлина и тъмнина, на добро и зло, ще се разлъчи. От друга страна ще се яви светлината, която носи доброто. А от друга страна ще се яви тъмнината, която носи злото в себе си. Така ученикът ще създаде първия ден в живота си. Под Виделина разбирам великият стремеж на душата на ученика да учи. Той трябва да разбира законите, такато каже да бъде Виделина, да стане Виделина. Това е първият ден от живота на ученика, който ще разпростре Виделината на живота и тя ще произведе и топлина и ще стане ден първи в живота на ученика. Виделината и светлината носят в себе си и топлина. И различи Бог вода от вода, подразбира, че Бог е отделил божествения от земния живот. Твърта пък е границата между божествения и човешкия живот. Ученикът ще създаде тази граница в себе си и ще нарече това, което е над твърта. Небе, а това, което е под твърдта, земя. И в скръбен час той ще пие от водата, която е горе. След като ученикът определи своя живот, ще го събере и ще създаде в себе си морето, за да се яви сушата, върху която той трябва да работи. Той сам ще обработва тази суша. Той сам ще образува своите морета и океани. Творец ще бъде той ученикът ще твори когато види Бог, че е добро, ще се произнесе. И когато организира сушата и я обработи, ще мине от физическия свят в духовния и оттам в божествения. Когато обработи и там своята земя, ще отиде в великия живот, да учи велики и славни неща. Велики славен е пътят на ученика В четвъртия ден са създадени Слънцето Месечината и звездите за да определят човешкия живот Тогава са създадени човешкия ум и човешкото сърце Всеки, който стане ученик шест деня т.е. 6 периода трябва да твори да създава в себе си докато дойде до пълно пробуждане на своето съзнание. Четирите реки в рая, за които се говори в битието, представят четири добродетели, които всеки човек трябва да има. Човек трябва да бъде справедлив, истинолюбив, добър и любещ. Значи, човек трябва да има в себе си правдата, истината, добродетелта и любовта. Вън от тези добродетели човек нищо не може да постигне. Змията казваше на Ева, че трябва да еде от плодовете на забраненото дърво, за да стане господар на себе си, на своите мисли и чувства. Ева послуша змията, но какво придоби от това? С грехопадението, т.е. с излизането на Адам и Ева от рая, учението на змията се предаде на всички хора, това учение се прилага и до ден днешен, още. Задачата на човека е по обратен път да се освободи от учението на змията и да влезе в пътя на любовта. Живи величини са числата Първото нещо, с което Бог създаде света, беше Адам. Човешкият живот започва с Адама. Второто число беше Ева третото число беше Кайн, четвъртото Авел, петото Сит. Всеки човек трябва да знае кое число, представя след Адам. Цели 40 години еврейският народ пътува из пустинята с намерение да влезе в Ханаанската земя, земята на изобилието, на любовта. Въпреки това той не влезе в Ханаан, а отиде в Палестина. Ханан не съществува на земята, но само на небето. Ханаан е мястото, дето живеят съществата на любовта. Те са същества в човешка форма, но прилагат законите на любовта. Всеки човек се стреми да влезе в Ханаан, да стане член на обществото на любовта. В осмата глава на Битието се казва И помена Бог Ноя и всичките животни, всичките скотове, що бяха с него, в ковчега. Хората грешаха, а Ной беше поставен в ковчег, т.е. в изправителен затвор. Там Ной прекара почти цяла година да излежи наказанието си. Ной беше затворен заедно с чисти и нечисти животни. И човек има нечисти животни в себе си, т.е. своите нечисти желания. Затова от време на време човек трябва да се затваря в ковчега със своите нечисти желания и да ги възпитава. Натъкне се на някакво страдание, човек влиза в ковчега на Ноя. Колкото да е тежко положението му, той трябва да благодари, че е поне вън от условията на смъртта. Влизането на Ноя в ковчега представя ограничителните условия на живота когато иска да предпази човека от някакво зло, провидението го ограничава. В този смисъл, ограниченията, затворът, са благо за човека. Синовете на Ной, за които се говори в битието, са Сим, Хам и Яфет. От тях са произлезли всички народи в света. От Сим, са произлезли евреите, от хам монголците, а от яфет бялата раса. Яфетистите са хора, които разбират нещата добре и ги държат в ръката си. За да бъдете яфетисти, вие трябва да организирате своя ум, своето сърце и своята воля, т.е. своите мисли, своите чувства и своите постъпки. Добре е човек да чете Библията и да превежда нещата. Всяко име съдържа в себе си дълбок вътрешен смисъл. Същевременно трябва да се изучава и характера на всяко лице, за което се пише. Какво означава името Адам? Понеже първият човек е бил направен от червена пръст, Адам означава червен човек, в когото Бог е вложил духа си, атма. Адам е първото същество, което е носило Божия дух, Божието дихание в себе си, а Ева е първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Ехова. Силен е само онзи човек, който носи свещеното име на Бога. Погрешката на Ева се заключава в това, че опетни свещеното име на Бога. Погрешката на Адам пък се заключава в това, че не послуша Божия дух в себе си. Кажат ли на някого Адамист, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети Божия дух в себе си. Кажат ли му Евист, той трябва да знае, че му е дадена задача да освети името Божие в себе си. От приведените мисли на учителя се вижда, че той повдига малко болото, което закрива тайната на творението. Учителят се спира преди всичко върху мистичната страна на творението, на това, което става в човека, в неговото съзнание, в неговата душа, в процеса на неговото развитие, както истерически, така и мистически. Но учителят само загатва за нещата, без да ги обяснява напълно, защото това са проблеми, за които още не е дошло време да бъдат разкрити на съвременното човечество, защото още не е готово. Хората още не са готови да съзърцават истината лице в лице, защото нейната светлина е много голяма и човешките очи и човешкото съзнание не могат да издържат на тази силна светлина. Тази е причината, поради която както в миналото, така и днес, истината се представя забулена, като в днешно време учителят и някои окултисти правят опит да повдигнат малко булото, което закрива реалността. Напълно се повдига булото само за посветените, които предварително са подготвени да могат да издържат на нейните силни вибрации. В следващите глави след първата, Моисей вече описва развитието на човечеството след неговото слизане на земята. Развитието както на човешкото тяло, така и на човешката душа, слезли в грубата материя. Целият период от времето на Каен и Авел до Ной и неговите трима синове е развитие на човешкото тяло и на човешката душа в течение на този период – който окултната наука нарича леморийски и атлантски. Окултната наука твърди, че атлантското човечество се разврати под влияние на черните адепти и се отдаде на черната магия, която предизвика природните сили, които потопиха континентите. Потопът, за който се говори в битието, е потъването на Атлантида, а Ной представя онази част от атлантското население, която не беше се поддала на черната магия и следваше пътя на светлината. Затова те бяха изселени предварително от посветените, които ръководеха развитието на човечеството. Тримата синове на Ной представят три тераси, които са се спасили от потопа. Бялата, Черната и жълтата, които днес населяват земята. Мойсей подробно е описал цялото това развитие преди и след потопа под една забулена форма на разказ. От това, което дадох от учителя от Фабр Доливие, всеки сам може да се направи известен превод на това, което Моисей е искал да каже. Това, което казах до сега за делото и учението на Мойсей, е микроскопическо в сравнение с това, което се съдържа в неговите книги, които са дълбоко символични. В тях под история на еврейския народ се описват много от дълбоките тайни на окултната наука, за които още не е дошло време да се разбулват. Това показва, че Моисей е засегнал много големи дълбочини на окултната наука, за които даже и съвременното човечество още не е готово. Още по-малко еврейският народ, на когото са били дадени. Цялата история на еврейския народ, описана в петокнижието на Моисей, представя пътя на историческото развитие на човечеството както и мистичния път на развитие на човешката душа. Учителят прави следния намек за това мистично развитие на човешката душа, изразено в историята на еврейския народ. Днес ви говоря върху тези неща, понеже вие минавате през най-гъстата материя, през която човешкият дух може да мине. По закона на еволюцията, част от човечеството е минала през тази гъста среда, но и цялото човечество трябва да мине през нея и да излезе като евреите на другия бряг на Червеното море. Някои от вас едва сега ще се гмурнат в тази вълна. Всички трябва да минат Червеното море. След вас иде фараонът със своята войска, а напред е неизвестността. Отвореното море вие ще минете през този път и трябва да бъдете смели и решителни. После ще отидете в пустинята. Това е чистият живот. След това ще влезете в ханаанската земя смисълът на истинския живот. Но трябва да минете през морето и да влезете в пустинята, за да придобиете чистотата на живота. Защото живот без чистота остава всякога неразбран. Египет е физическият свят, от човек бяга. Фараонът е князът на този свят, който иска да задържи човека тук на земята. Червеното море е астралния свят, през който човек трябва да мине. Пустинята е умствения свят, където след като човек е слязал от света на чувствата, постепенно придобива своята чистота. И най-после – Ханаанската земя. Това е божественият свят. Родината на душата.